Здається, вони ось ось почнуть свій перший танок любові, почнуть його несамовито і гаряче, тому ж вона й намалювала їх червоними, а шкомим, пашить і яріє. Бо сьогодні Івана Купайла, якого здавна називають богданівці Іваном-любилом, ця ніч буває лише раз на рік. Бо навіть вогонь закохується у воду, бо навіть літні жінки забувають про все на світі і жагуче пригортають до себе чоловіка нелюба. Отчайдушно гріховодять розвідниці, любило великодушно відпустить їм гріх. На те його й придумали наші далечезні предки, щоб кожну спраглу душу напоїти любов'ю хоч раз на рік. Весело звукоються на вулиці Парубки, щоб йти копати краницю та добути з неї копальської води для дівчат, щоб дівчата, попивши її, безтямно закохувались в них і любили аж до наступного копайла. Катря хутенько домальовує півників на комені. Виганяє Грицька і кішечку на вулицю, затуляє фіранками вікна, починає виряджатись до любила. Мамо Япилина та тітка Оляна перекидають через плід сайву зав'язь гарбузів та оляків і примовляють. Щоб пусте топталось, а на водинні в'язалось. Оте пусте, що дарма цвіте, а плоду немає і нехай пропадає. При заході сонця вона вийшла в гурт дівчат на вигоні і святковий вертеп підхопив її на свою зухвалу хвилю, заобертав, запаморочив і поніс до ставка під лісом. Хлопці поїли їх водою з молодої краниці, з вилізком цілували в губи, щоб не розсихались, бризкали купальською водою дівчатам на перса, щоб росли дебеленькі, як капуста, поливані Дівчата проучались, голосно зварезковали і одмагались руками, однак одмагали став неохоче, що поробки мітились і червоніли. катря стояла в гурті, гарячковито заздрила своїм подругам, біля яких увивались хлопці, бо її Петра не було, пішов з кількома парубками пускати згори палаючі колеса, які ось ось вилетять за пагорба, вишнево розпанахають ніч і найвідважніші переймуть їх біля самого натовпу. Катерина виборсилася з гурту і стала осторонь, щоб хтось ненароком не збив її віночка з голови та не переломив воскову свіжечку, яку вона заховала за пазуху. Чиєсь гаряча рука шаснула їй по колінах, Гайнула під поділ спідниці, обпекла стегно і поповзла по ньому вище. Парубки голосно загелготали. Катря підскочила, наче її вжалили гадюка, і зляку затопили зухвальцю по З розквашеної губини кона звисала червона патьорка крові, і в цей час покотилася з горба четверо вогнених коліс. Вони летіли на випередки, їх жали в вогонь, і вони силкувались скинути його з себе, розкручувались дужче й дужче. Від того полум'я ставало ще ненаситнішим. Кібляки вогню з сатанинською силою відриваються від них і довго літають над горою, освітлюючи Петрову постать, яку Катерина впізнає одразу. Широко розмахуючи ногами, Петро біжить за колесами донизу, до неї. При всіх осоромленої никоном. Летять на гурт, палаючи колеса, никін втирає рукавом губу. Гей, околада, леле ладове. Гей, око ладове, ніч пропадає, бо око лада з води виходить. Дівчата полощаться у вінки у воді з нової, на копайла викопаної криниці. Купало купало чи ти з неба впало, чи ти з землі взялося. Летять згори чотири колеса, наче відчепились від пекерної колісниці. Одне з них цілиться прямо на гурт, роздамуючи хвостом полум'я. Катря оціпаніло, кидається вперед, чує багатоголосий зойк за плечима. Відпивається поглядом, упалаючи колесо, повіряє відстань до нього, викидає вперед руки, заплющує очі, в останню мить розтуляє їх і встигає ногою попхати колесо в бік. Воно дзигою завертілося на землі, розгубило і шпиці, вткнулося в коротячу кучу гору і рівно запалало на вигоні. «Ой, тика трусю, вір'яночко, тебе личенько, як яблучко, не так личенько, як ти сама, та на папері написана». Грить колесо, співають дівчата. Хлопці несуть вербову, заквітчену вінками й стрічками, копалицю. Писали тебе дяки в школі та виписали чорні брови. Задиханий Петро біжить до копальської краниці, набирає в пригорщі води й підносить до катраних хуст. А в жадібно п'є. Прохолодні цівочки води стякають їй на груди, між якими тане тонка вускова січечка. Писали тебе в темні ночі та записали чорні очі. Катерина жагуче обіймає Петра і припадає до його губів. Писали, тебе малювали, та для Петруся готували». Запалала купайлиця, висвітливши очі хлопців і дівчат. Люто зблиснули Ніколові очі, Дівчата пішли колом довкола купайлиці. Спалахує вогнище і на Тонкогонівці, і на Сучнівці. Здається, що всеньке небо запалало, і від пісень перекочується на принишку в просторах ночі посеред літа коли з усієї сили вибояло зелу, достигли вишні, і сонце сягнуло свого найвищого перевагу. Горять на Україні вогні липневої